Dagens nummer av Expressen fullmäler bland annat de Palmes hemliga papper att den här dyra skylten 7500 kronor som Försvarsdepartementet har satt upp är högaktuell igen. Han har nu erkänt att skylten blev för dyr men hade vissa inskränkningar. Hur är det egentligen med det där skyltfabrikant Elof Lindemann? Ja, det är ju det att den här skylten är ju dyr kan man säga men... Det är ju eh, skyltar har ju blivit så dyra. De? Ja, det har ju stigit och det var ju försvarsdepartementet det är svårstavat också det där det det är ju det var ju vi fick göra om det många gånger för det, var, en del, det blev en del felstavningar och sådant som hänger med. Och då eh, är det ju inte konstigt att det blev som det blev. Är det inte det? Dyrt. Nej. Det är ju ruskigt dyrt. Det är ett svårt yrke. Jag fick börja som liten med att texta små lappar. Små, små meddelanden. Har gått ut, kommer strax och sådant. Så ni visste redan då vad ni skulle bli när ni blev... Ja, min far var ju... Ja, jag vet inte precis om han var... Skyltmål. Han gjorde tavlor. jämnt jämt. Det var det han gjorde. Ja. Och det... Han var målare. Ja. Han målade fingrar som pekade åt alla håll. Så där, och då tog jag upp det. Mm. Jag tog upp det. Ja, ja. Hörde ni sa det? Ja. Hörde ni bra? Ja, hörde det. Mår fint och så. Ja, ja, ja. Kul, kul, kul. Ja, ja. Om ni skulle besöka min lilla skyltfabrik så är ni hjärtligt välkomna. Tack, det ska jag gärna göra. Ni går då gatan fram mm. tills ni hittar ett litet rött hus som det står så här. Elof Lindemans syltfabrik på. Syltna ja, det var den första skylten jag gjorde så den blir, inte, den blir inte så lyckad men jag tycker i alla fall man kan... Man förstår ju vad som menas i alla fall när man kommer ner Om man ja, kommer in ja, men. Man... gör man väl Det står, vid, och står gubbar och måla skyltar när man vill ha kommit in så förstår man ja. ju vad det är Ja det är svårt det där Jag, jag hade en Min första man ja. Han var dålig många år Ja han var rysigt dålig Han hade en stor beställning Han skulle skriva en skylt Till Marinförvaltningen ja. ja. Och han jobbar med den här skylten i tyckte i flera månader och så när han kom så. Sen så, så stod det bra. Ja. Det var fel. Va? Det var alldeles fel. Ja, ja. Jag försökte. De, ni kan väl ta den här fan sa jag. nej, han vill inte. Han bekände för mig. Han heter Jonsson Om man ska vara ärlig ja. Ja. Fast han skriver alltid Jönsson själv jag vet inte hur det är med sånt där prickar i han svår med Han sätter ofta prickar på vad som helst På L till exempel Ja <låder> Ett L med prickar Det ser så fånigt ut Ja det är klart mm. Har ni något mer? Han ser själv ja. Jo, han eh. Han eh. Han är ordblind sig. Ja, mm. jag var tvungen att ge honom kicken. Mm. Han fick gå över till tv och texta sådana där mellanskyltar där han... Men det började kärva ihop sig förra veckan. Ja, yes, so. då skulle jag och han ha handboll han skrev hundbull istället. Ja, och sen fick han kicken igår. Det var ett barnprogram om knoll och toff. Ja, <laughs> uh, och det, det gick inte. Aj, ja, ja.